Esta meditação foi elaborada a partir de princípios e orações do processo de cura havaiano do r o o p o n o p o n o Ela auxilia na liberação de memórias acumuladas, de padrões e programas negativos que interferem em nossa mente e impedem o fluxo natural de bênçãos do universo em todas as áreas existenciais. É excelente para ser utilizada em momentos. Em que sentimos algum tipo de desconforto ou mal-estar de qualquer ordem. De acordo com o Dr. Hugh Lane, psicólogo especialista no assunto, o Divino nos envia mensagens para a solução de problemas continuamente, através de inspirações. Mas, se memórias estiverem sendo reproduzidas, o que quase sempre é o caso, Não conseguimos ouvir essas inspirações. Como resultado, a divindade não consegue fazer penetrar uma única palavra, porque estamos ocupados demais com o barulho que está tendo lugar na nossa cabeça. É preciso, portanto, silenciar a conversa mental repetitiva através do processo de limpeza do Roponopono. Sintonize-se com sua respiração, colocando sua atenção no ar que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Entra e sai. Inspire calmamente, contando até sete. Prenda o ar por alguns segundos, contando até sete. Solte lentamente, contando até sete. E finalmente, Permaneça com o pulmão vazio alguns segundos, contando até sete. Repita esse processo por alguns minutos, permitindo que a paz comece a tomar conta de você. Deixe que o movimento da sua respiração flua como as ondas do mar que crescem e d e s á g u a m na praia. Oh, you Deixe o sentimento vir, o desconforto, o mal-estar. São programas e memórias que se repetem. Só observe. Compreenda que você atraiu a situação para aprender a superá-la. Conegue-se ao Criador. Simplesmente evoque o Espírito do Amor. Para que cure dentro de você o que está criando ou atraindo essa circunstância que você está vivendo externamente. Eu evoco o Espírito do Amor para que cure dentro de mim o que quer que esteja criando ou atraindo a circunstância que eu estou vivendo externamente nesse momento. Deixe o sentimento vir e só observe. Quando sentir que a sua conexão com o Criador se estabeleceu, peça. Divino Criador, Pai e Mãe, Filho em u m se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais, ofendemos a Ti, a Tua família, teus parentes e teus ancestrais, em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, Nós pedimos o teu perdão. Deixe que isto limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias indesejadas em uma luz pura. Está feito. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Sinto muito, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato, sou g r a t a sou g r a t a sou g r a t a o Divino Criador, transmute as memórias do meu subconsciente, que são reencenadas como as percepções, os pensamentos e as reações que tem a respeito dessa pessoa ou dessa situação. Sinto muito, me perdoe, te amo. す ou grato、sou grata。すんと muito、めっどい。te amo、す ou grato、sou grata。すんと muito、すんと、めっどい。te amo、すんと、すんと、すんと、すんと、すんと、すん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 Pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Enquanto o desconforto está se manifestando, vá repetindo mentalmente. Ou verbalmente as palavras de cura, muitas vezes, permitindo que o perdão vá fluindo através de você numa energia suave e amorosa. Essa energia pode ser visualizada, se você quiser, numa cor azul. Deixe que essa energia limpe todas as memórias negativas em volta do problema. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Te amo, te amo, te amo, te amo. Sou grato, sou grata, sou grato, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato, s i n t o muito, me perdoe, te a m o sou grato, sou grato. Espírito, por amor, localize a origem de meu sentimento, pensamento negativo sobre esta situação. Coloque aqui o sentimento ou crença que você quer liberar. Traga, Espírito, todo e cada nível, camada, área e aspecto do meu ser. Para essa origem. Analise e resolva isso perfeitamente com a verdade de Deus. Venha no tempo curando todo incidente, baseado na fundação do primeiro incidente, pelo poder de Deus, até que eu, no presente momento, cheio, Cheia de luz e verdade, c h e i o cheia da paz e do amor de Deus, perdoe cada pessoa, lugar, circunstâncias e acontecimentos que contribuíram com esse sentimento, pensamento, e a mim mesmo, e a mim mesma também.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 Com total perdão e amor incondicional, apago o passado do meu DNA, libero -o e deixo-o ir agora. Sinto. Coloque aqui a maneira como você deseja se sentir. Sentimentos baseados na paz do eu. Eu permito que cada problema físico, mental, emocional e espiritual, comportamento não apropriado, baseado no velho sentimento, rapidamente desapareça. Agradeço, Espírito, por vir a mim me curar e ajudar-me a alcançar a completa medida de minha criação. Agradeço, agradeço, agradeço, agradeço, agradeço. Eu amo a Ti e louvo a Deus, de quem todas as bênçãos f l u e m Assim é. Com esse processo, saímos de um estado queixoso para um estado de gratidão. Continue limpando e purificando continuamente, e com o tempo, observe os resultados.